Розділ двадцять перший. Кенна. Дієм справді схоже на мене. У нас однакове волосся та очі, у неї навіть такі самі тонкі пальці. Я була рада побачити, що в неї сміх і усмішка Скотті. Я дивилася відео з нею і ніби повторювала курс історії Скотті. Вже минуло стільки часу, а у в'язниці в мене не було його фото, тож я почала забувати, який він із себе. Але я побачила його в ній і вдячна за це. Я щаслива знати, що коли Патрик і Грейс дивляться на Єм, то бачать у ній ресисина. Я завжди хвилювалася, що якщо вона буде надто схожа на мене, вони не бачитимуть у ній частинку його. Я думала, що коли нарешті побачу її, емоції будуть іншими, що нарешті я ніби закрию гаштальт, Але натомість всередині ніби наново відкрилась рана». Я думала, що коли побачу, що дієм щаслива, стану щасливою теж. Але певною мірою мені від цього стало ще сумніше. Так, егоїстка. Любити дитину, яку ти народила, зовсім не складно, навіть якщо ти її ніколи не бачила. А от побачити її, почути голос, дізнатися, яка вона, а потім просто піти – значно складніше. Але саме цього від мене очікують, хочуть. Від цієї думки з'являється відчуття, що мій живіт перетягнений тугими джгутами, які от-от порвуться. Леджер мав рацію, мені треба їсти, але зараз я тримаю в руках їжу, а думати можу лише про останні години. Не знаю, чи зможу я їсти. Мене нудить, я повна адреналійної емоцій, виснажена. Леджер купив нам бургери, і тепер ми сидимо в пікапі на паркмайданчику в парку і їмо. Я знаю, чому він не хоче йти зі мною кудись у заклад. Навряд чи бабусі, дідусю, дієм сподобається, якщо вони побачать зі мною. Не те, щоб мене в цьому місці багато хто знав, але раніше знайомі в мене тут були, тож цілком можливо, що мене впізнають, якщо ще не впізнали». У мене було кілька колег, і хоча з Леджером я тоді не познайомилася, інших друзів в Скотті знала. Місто маленьке, і опізнати мене міг будь-хто, хто бачив мої фото в газетах. Люди люблять пліткувати, а я справжня золота жила для пліток. Я нікого не звинувачую, тільки себе. Все було б інакше, якби тієї ночі я не запанікувала. Але все сталося, як сталося, і от такі тепер наслідки, тож маю їх прийняти». Перші декілька років у в'язниці я прокручувала в голові кожне своє рішення, мріючи, щоб можна було повернути в минуле і отримати другий шанс. Айві якось сказала, коли шкодуєш про щось, ніби застрягаєш в режимі паузи. У в'язниці так само. Коли вийдеш звідси, не забудь натиснути «Відтворити», щоб не забути жити далі. Але мені страшно жити далі. Що як жити далі доведеться бездієм? «Можна питання?» – озивається Леджер. Я дивлюсь на нього. Він уже доїв бургер. Я й трьох шматочків не відкусила. Леджер симпатичний, але зовнішність у нього не така, як у Скотті. Той був милий хлопець. Леджер не такий. Він схожий на того, хто роздає стусани милим хлопцям. Він жорсткий, і той факт, що він власник бару, аж ніяк не пом'якшує образ. Однак, коли він починає говорити, виявляється, що перше враження про нього – оманливе, і це найважливіше. «Що буде, якщо вони таки не дозволять тобі з нею познайомитися?» – питає він. «Тепер я вже точно не можу їсти. Мене нудить від самої цієї думки. Я знизую плечима. Мабуть, я переїду, не хочу, щоб вони відчували від мене загрозу». Я змушую себе з'їсти шматок картоплі фрі, просто тому, що мені більше нема чого додати. Леджер робить ковток чаю. В пікапі тихо, відчуття ніби меж нами висить вибачення, але не знаю, чи є. Леджир береться на себе, совається в сидінні й мовить. Здається, я маю вибачитися, що не дав тобі. Нормально все, перебиваю я. «Ти зробив те, що на твою думку мав зробити, щоб захистити Д'єм. Я, звісно, зла, але й рада, що у Д'єм є люди, які так її захищають». Леджер трохи нахиляє голову в бік і дивиться на мене. Обдумує мою відповідь. І щось подумки собі занотовує, без жодного натяку, про що він думає. Потім киває на мій нез'їданий бургер. «Не голодна? Та просто на нервах. Заберу додому». Я кладу бургер назад в упаковку, туди ж висипаю картоплю, складаю паперовий пакет і кладу на сидіння посередині. А можна теж питання? Звісно. Я прихиляю голову до підголівника і уважно дивлюсь на нього. «Ти мене ненавидиш?» Сама здивована, що це запитала, але мені треба знати, що він про мене думає. Інколи, як тоді, у нього вдома, мені здається, що він ненавидить мене так само, як батьки Скоті. Але в інші моменти, як от зараз, мене не полишає відчуття, що він може й співчуває мені. Я маю знати, хто мої вороги. Маю знати, чи є на моєму боці хоч хтось. Бо якщо в мене самі вороги, то що я досі тут роблю? Леджер прихиляється до водійських дверей, кладе лікоть під вікно, дивиться просто перед собою. Підборіддя. Після смерті Скотті я склав про тебе певну думку І всі ці роки ти була ніби незнайомкою в інтернеті Я міг що завгодно про тебе думати І в чому завгодно звинувачувати А правди мені не треба було А зараз ми знайомі І я не знаю, чи хочу сказати тобі все те, що завжди хотів сказати А почуття такі самі? Він хитає головою не знаю, Кенно. Він розвертається і дивиться на мене. Того вечора, коли ти вперше прийшла в бар, я подумав, що ти найцікавіша дівчина з усіх, що я знав. А наступного дня я побачив тебе біля будинку Патрика Ігрейс і подумав, що ти найогидніша з усіх. Від його чесності мене наповнює сором. А сьогодні? – тихо питаю я. Він дивиться мені в очі. Сьогодні... Я починаю думати, що ти найсумніша дівчина з усіх, що я зустрічав. Я всміхаюся такою посмішкою, що в ній аж пристрілює біль, просто тому, що не хочу розридатися. Все вище зазначене. Він сміхається так само болісно. Цього я й боявся. У його очах питання. Багато питань. Дуже багато питань. Так багато, що мені доводиться підвести погляд, щоб їх уникнути. Леджер збирає сміття, виходить з пікапа, йде до смітника. Якусь секунду його не видно. Коли він знов підходить до авто, не сідає. Просто береться за дах і дивиться на мене. Що робитимеш, якщо доведеться переїхати? Які плани? Що далі? «Не знаю», – зітхаю я. «Я так далеко не планувала». Сподіваюсь, що вони змінять думку. Боялися навіть уявляти інше, але схоже, саме так усе й виходить. Леджер знає їх як ніхто інший. Як, думаєш, вони колись дадуть мені шанс? Леджер не відповідає, не хитає головою, не киває, просто ігнорує питання. Сідає назад у пікап і виїжджає з паркмайданчика. Відсутність відповіді – теж відповідь. Я думаю про це всю дорогу додому. І справді, на якому етапі варто визнати поразку? Коли настане час визнати, що ймовірно, лінія мого життя ніколи не перетнеться з лінією життя дієм. Горло в мене пересохло, всередині порожнече. Ми заїжджаємо на паркмайданчик біля апартаментів. Леджер виходить за авто й обходить його. Відчиняє мені двері, але просто стоїть біля них. Здається, хоче щось сказати. Переминається з ноги на ногу. Потім схрещує руки на грудях і опускає очі додолу. Виглядало все так собі, знаєш. Для його батьків, для судді, для всіх у твоїй залі. Просто здавалося, що тобі, ну, він не може договорити. «Мені як?» Ми зустрічаємося поглядами. «Начхати!» Від цього слова мені перехоплює подих. «Як взагалі можна було подумати, що мені начхати?» Я була вбита горем. Мені знову хочеться розридатися. Та я сьогодні і без того вже море виплакала. Треба тікати з авто. Я хапаю сумку та їжу. Леджер відходить, чи мені дорогу. Я опускаю ноги на землю і йду геть. Намагаюся вирівняти дихання. Не можу. Не знаю, як відповісти на те, що він щойно сказав. Це тому вони не дають мені побачити доньку? Бо думають, що мені було байдуже... Я чую, що він крокує за мною, та від цього тільки пришвидшую ходу, щоб швидше дістатися квартири. Заходжу, кидаю речі на стіл. Леджер стоїть у дверях. Я хапаюсь руками за край стола і намагаюся свідомити почути. Потім через усю кімнату дивлюсь на нього. «Скоті був найкращим з усього, що зі мною сталося в житті. Мені не було начхати. Я була така вбита горем, що не могла вимовити ані слова. Адвокати сказали, що мені треба написати промову для виступу в суді. Але я тижнями не могла спати. Я не могла написати ані слова. Мій мозок, він...» «Я притискаю руку до грудей». Я була вщент розбитою Леджере, такою розбитою, що не могла себе захищати, і мені було насрати, що зі мною буде. Мабуть, здавалося, що я взагалі без емоцій, але я була просто внуль. І знов починається. Сльози. Мені остогидли грібані сльози. Я відвертаюся, впевнена, йому вони остогидли теж. Чую, як зачиняються двері. Він пішов? Я розвертаюся знов, але Леджер стоїть у квартирі. Він повільно підходить до мене і теж спирається на стіл. Складає руки на грудях, схрещує ноги, мовчки дивиться в підлогу. Я беру зі стола використану серветку. Леджер дивиться на мене. «А кому це пішло б на користь?» – питає він. Я чекаю продовження, бо зовсім не розумію, про що він. Патрику і Грейс не пішло б на користь ділити з тобою опіку. Для них це стало б таким стресом, що не впевнений, чи вони витримали б. А Д'єм? Їй це пішло б на користь. Бо ж зараз вона гадки не має, що її житті когось не вистачає. У неї двоє людей, яких вона вважає батьками, і всі їхні родичі, які її обожнюють. І ще я. І якби тобі дозволили її відвідувати, то так, це щось значитиме для неї, коли вона подорослішає. Але зараз, і я це з нененависті кажу, Кенно, зараз ти зламала б увесь світоустрій, який вони вибудували після смерті Скотті. Дім відчула б ту напругу, яка з'явилася б у будинку Патрика і Грейс через твою присутність. Хоч як би вони намагались це приховати?» то кому твоя присутність у життєдєм пішла б на користь, окрім тебе самої?» Від його слів у мене стискаються в грудях. «Не тому, що я злюся на нього, а тому, що боюся». Він може мати слушність. «Що як їй краще без мене? Що як моя поява тільки нашкодить? Він знає Патрика і Грейс краще за всіх на світі». Якщо він говорить, що я тільки зруйную все хороше, що вони вибудували, то хто я така, щоб із цим сперечатися? Я і так боялася всього цього, але почути, як він це вимовляє вголос, було водночас страшно і незручно, але він правий. Бути тут егоїзм. Він це знає, вони це знають. Я тут не для того, щоб заповнити порожнечу в житті доньки. Я тут, щоб заповнити її у своєму. Я кліпаю, щоб стримати сльози, і повільно видихаю. Розумію, не треба було приїжджати. Ти правий. Але я не можу просто взяти і поїхати. Я все витратила на переїзд. Мені тепер нема куди їхати і немає за що, бо в магазині я працюю лише на півставки. На його обличчя повертається розуміння, але він мовчить. Якщо вони не хочуть, щоб я тут була, я поїду. Просто мені потрібен час, бо грошей катма, і абсолютно ніхто в цьому місці не хоче брати мене на роботу через моє минуле. Леджер відштовхується від стола, робить долонями замок за головою, крокує кімнатою. Не хоче, щоб він думав, ніби я прошу в нього грошей. Це був би найжахливіший фінал цієї розмови. Але якби він запропонував гроші, не впевнена, що я відмовилася б. Якщо вже вони так сильно хочуть, щоб я поїхала, що готові це оплатити, я зберуся і поїду. Можу запропонувати тобі вісім годин по п'ятницях і суботах. Вигляд у нього такий, ніби він пошкодував про ці слова одразу, які вимовив. Просто робота на кухні, переважно мити посуд. Але в зал тобі не можна. Ніхто не має знати, що ти в мене працюєш. Якщо Ландриси дізнається, що я тобі допомагаю, я розумію, що він пропонує це, щоб я швидше назбирала на переїзд. Робить послугу не мені, а Патрику і Грейсь. Намагаюсь не думати, чому. Я нікому не скажу, швидко відповідаю я. Клянуся. У Леджера на обличчі сумніви. Він шкодує. Здається, він зараз скаже, що передумав, тож я швидко випалюю. Дякую поки він не забрав свої слова назад. Я у п'ятницю звільнюся о четвертій, можу бути в барі в 4.30. Він киває і каже, заходь через задні двері, якщо хтось питає, тебе звуть Ніколь. Я казатиму, те саме. Добре. Він хитає головою так, ніби щойно зробив найбільшу помилку в житті, а тоді йде до дверей. Каже, на добраніч, але стиснутим голосом потім зачиняє за собою двері. Ай, вітреться мені об ноги, тож я нахиляюся і гладжу її, потім підіймаю, притискаю до грудей, обіймаю. Може, Леджер і запропонував мені роботу, щоб я швидше звалила, та я сиджу на дивані, усміхаючись. Сьогодні я вперше побачила доньку. Решта дня була геть паскудна, та я нарешті хоч трішечка досягла того, про що молилася п'ять років. Я беру блокнот і пишу Скотті, найважливішого з усіх листа. Любий, Скотті, вона схожа на нас обох, але в неї твій сміх. І вона ідеальна у всьому. Мені так шкода, що ви так і не познайомилися. З любов'ю, Кенна.